Surja, El Insan, Medinase, 31 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmitë, mëshirë plotit. Val, a nuk ka kaluar një periullë kohore kur njeriu nuk ka qenë qenje e denjë për të përmendur? Në të vërtet, ne e krijuam njeriun nga një pik far e përzir për ta sprovuar dhe e bëm që të dëgjoj dhe të shohë. Natyrisht që ne i treguam ati rrugën e drejt, që a i të jet ose mirë njohës, ose mos mirë njohës. Pa dyshim, ne kemi përgatitur për jo besimtarët zingjir pranga dhe zjarr flakërues Sigurisht ndershmit besimtar do të pinë në xhenet kupa me pije të përzier me kafur nga burimi që vetëm robët e Allahut pinë dhe të cilin mund ta çojnë nga të duan ata e zbatojnë premtimin dhe i frikësohen Ditës që ametit të merri i secilës për hapet gjithkund. Ata i ushqejnë të varfrit, i jetimët dhe të zënët rrob, edhe pse vet janë nevoitar, duke thënë: Ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit, për këtë nuk duam shpërblim e as falënderim. Ne i frikësohemi Zotit ton. Në një dit të ashpër Që do t'i bëj fytyra të jenë të vrejtura Por Allahu Do t'i ruaj ata Nga t'merët e asaj dite E do t'u jap shkelqim dhe gëzim Dhe për durimin e tyre A i do t'i shpërblej me gjenet Dhe pet ka t'mëndafshta Të mbështetur në divane A ta nuk do t'ken as vapë Dhe as të ftoht Hia e pëmëve të ti, gjenetit, është afer mikokat e tyre Ndërsa frutat e tyre do t'i ken afer sa t'i arrin me dor Aty do t'u shërbehit me entë argendta dhe kupa kristali Kupa të te i dukshme argendi, madhësine të cilave do t'a zgjedhin si pas dëshires Aty, do të pin gota me pje të përzir me gjengje fil prej një burimi të quajtur sel se bil Atyre, do të shërben djem për her të rinjë që kur i shikon, të duken si margaritar të shpëndar Nga do që të hedhë shsyt, do të shohësh lumni dhe një mbretëri të madhe Ata, do të jenë të veshur Me petka të holla më ndafshi të gjelbër dhe me armaç më ndafshi të trash, të stolisur me byzylyk të argjend. Zoti i tyre do t'u japë të, jap të pinë pije të pastër. Ky do të jetë me të vërtetë shpërblimi juaj për përpjekjet tuaja. Do të jenin të pranuara. Në të vërtetë ne ta kemi shpallur Kur'anin ty Hap pas hapi Prandaj Kidurim për vendimin e Zotit tënd E mos dëgjo as një gjuna qar Apo jo besimtar prej tyre Për mende emrin e Zotit tënd Në mëngjez dhe në mbrëmje Në një pjesë të natës Bëj seqde ati Dhe natën Falju gjatë ati vërtet që jo besimtarët e duan jetën e kthushme dhe nuk e përfillin një ditë të vështirë që do t'u vijë ne i krijuam atë dhe u aforcuam strukturën por nëse duam i ndrojm plotësisht me të tjerë si ata në të vërtetë kjo është këshill prandaj kush të doj le të ndiej Rrugën që e shpije të zoti i ti Por ju, nuk mund të dëshironi Përveç se me vullnetin e Allahut A i është vërteti gjithdishëm e jurët A i pranon në mëshiren e vetë këtë doj Ndërsa për keqë bërësit Ka përgatitur një dënim të dhemshëm